car fi stat și acum tot nemăritată dacă, din păcate, nu s-ar fi găsit un neghiop ca mișu, un îmbrobodit, că luat-o tocmai de pe la lui, unde se dusese la un vârde al lui, care avea la dâns și casă cu chirie. Că vorbeau adesea la bucătărie Mai cu seama ziua când trecea la masă Că dut bucazoie scutura prin casă Și nu zice nimeni că era bigotă Însă franțuzește nu știau o iotă Că găsind odată niște cărți franceze A rugat pe Mișu să o inițieze Promitea fetița Tot așa mereu azi o sărutare Mâine mai știu eu Bacul ba cu scuturatul Până când la urmă încurca băiatul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 Hmm. Iorgu Damian, nu fluturi de saloane, mare pușlama, că ei desigur, exista ceva, fiindcă ea, într-o clipă de sinceritate, a scăpat o vorbă la madame Stamate. "Am ce nobil și distins băiet! Iar madame Stamate n-a ținut secret și-i destul să afle câteva persoane. Tot atunci...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 Că era de vreme, zece și ceva și crezând că-i mâța sau vreun alt ecou, când văzu că îi a rămas tablou el părea deodată foarte încântat, mă iertați le zise că v-am deranjat puse apoi paltonul peste geamantan și venind cu încetul către Damian care sta să plece, zise bună seara Damian atunci s-a făcut caceara nu mai stați de vorbă?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 Toată lumea a putut să-i vadă amândoi alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți, aseară, după ce a stat ploaia, ce-a aflat tănțica de la Procopoaia când s-a dus să-i ceară un model de șorți, că Adam Popescu nu mai dă divorț.